Cârtirea Iisus le-a răspuns, nu cârtiți între voi. Ioan, capitolul 6, versetul 43 Faceți toate lucrurile fără cârtire și fără șovăire. Filipen, capitolul 2, versetul 14 Cârtirea este primul pui al satanei. Cârtirea este sabia diavolului care face răni în sufletul omului credincios. Nemulțumirea și cârtirea sunt ca focul, aprind totul în jur. Nemulțumirea și cârtirea când se nasc în inima omului nu rămân singure, ci sunt urmate de alte păcate. Primul care vine la rând este păcatul invidiei. Cârtirea își are rădăcina în nemulțumire, iar nemulțumirea este începutul tuturor păcatelor și mama tuturor nenorocirilor. Nici o altă viețuitoare de pe pământ nu cârtește. Omul singur face acest lucru, iar între oameni, cei mai cârtitori sunt cei care știu mai multe și religioși. Cârtitorul nu se mulțumește cu nimic, este ca un vas găurit. Oricât de mult ai turna în el, nu poți să-l umpli. În inima în care s-a încuibat cârtirea nu mai este nici pace, nici bucurie. Cârtirea răpește viața și frumusețea oricărui bine. Cârtitorii nu cunosc fericirea și împiedică și pe alții care merg spre ea. Ei nu pot fi folositori nimănui pentru că niciun bun nu locuiește în inima lor. Cei stăpâniți de duhul legii totdeauna cârtesc împotriva altora pentru că n-au dragoste. Dragostea nu poate locui în carapacea legii, ci numai în lărgimea harului. Unde nu-i dragoste, se ivește cârtirea față de aproapele. Numai omul care primește în sine voia lui Dumnezeu nu cârtește. Prin cârtire omul se înlătură singur de la harul lui Dumnezeu. Cârtești când ești nemulțumit și ești nemulțumit pentru că nu ai în tine pe Hristos. Cine-l are pe el este pe deplin mulțumit, căci în el avem totul deplin. Cârtirea are la rădăcină întunericul necredinței și al nemulțumirii. Cârtirea, dacă este păstrată în inimă, duce la ruperea legăturii omului cu Dumnezeu. Cearta Robul Domnului nu trebuie să se certe. 2 Timotei, capitolul 2, versetul 24 Să nu vă certați pe drum. Geneza, capitolul 45, versetul 24 Cearta este duhul diavolului. Cei mai zeloși slujitori ai diavolului sunt certăreții. Cearta este apa diavolului cu care stinge focul dragostei și al adevărului în suflete. Cearta este săgeata diavolului cu care străpunge și otrăvește sufletele. Cearta este întotdeauna murdară și robul Domnului nu trebuie să se certe. Multe spărturi a făcut diavolul în cetatea frăției cu tunul certei. Cearta este duhul diavolului, niciun bine n-a răsărit de pe urma certei. Ori de câte ori ne certăm asupra unui cuvânt, cineva piere în jurul nostru. Cine iubește cu adevărat, nu se mai poate certa. Cearta vine numai din firea veche care-și caută drepturile. Egoismul este izvorul certei. Focul certei pustiește ogorul sufletului de nu mai rămână niciun fir de iarbă verde a iubirii. Cine se oprește din alergare, se ceartă. Chipzuința Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chipzuință. 2 Timotei, capitolul 1, versetul 7. Omul chipzuit vede nenorocirea și se ascunde. Proverbe capitolul 22 versetul 3. Chipzuința este cheia care deschide ușa vieții. Nenorocit este omul care nu folosește această cheie. Chipzuința este cheză și a biruinței pe calea credinței. De chipzuință întotdeauna este nevoie și niciodată nu i prea mult în viața omului. Chipzuința îl ferește pe om de rău și îl păstrează în bine. Chipzuit este omul care judecă drept și nimeni nu poate judeca drept dacă își caută voia lui. Cel care se leapă de sine și caută voia lui Dumnezeu poate să judece drept. Chipzuința înseamnă a nu inversa lucrurile, să știi care este valoarea cea mai mare și să te alipești de ea. Iată adevărata chipzuință. Hristos este valoarea valorilor, alipește-te de el. Adevărata chipzuință este roada ascultării de Dumnezeu, ascultarea de adevăr, vindecă mintea omului. Omul chipzuit este și bogat și puternic. Chipzuit este cel care nu se încurcă în lucrurile de jos ale lumii, lucruri care împiedică alergarea spre cele de sus. Viața nu câștigă atât de mult prin putere cât câștigă prin chipzuință. Uită-te întâi la punte, chipzuiește adânc, apoi treci pe ea. Binele făcut fără chibzuință nu este bine adevărat. Nu o să-ți pară rău niciodată că ai chipzui prea mult înainte de a te apuca de o treabă. A chipzui înseamnă a gândi. A bine, cel chipzuit nu dă un ban de aur pe unul de aramă. Chipzuitul are întotdeauna lumină în față, nechipzuitul o are în spate. Credința în cuvântul adevărului lui Dumnezeu te duce pe drumul chipzuinței. Fără adevăr, nu este chipzuință. Măsoară totul cu cântarul chipzuinței și nu-ți fie teamă că o să te înșeli.